אמן ואמן, תודה רבה לבנות על ההשקעה במוזיקה. אנחנו מודים לאלוהים על דברו. אני קודם כל, לפני שנתחיל, שוב רוצה לאחל לכולם שבת שלום ומבורך. תודה לאלוהים שאנחנו יכולים לעבוד, לעבוד אותו ביחד, פה בבית בני ציון בירושלים. החלק בתורה היום שאנחנו נעסוק בפרשת השבוע, של פרשת בשלח. כמו כל פרשות השבוע, עוסק בתוכנית פנטסטית שיש לאלוהי ישראל בשביל תושבי כדור הארץ. במצגת של אוקסנה ראיתם כמה קטן וחסר חשיבות נראה כדור הארץ ממש אפשר להגיד קצה של סיכה, אפילו בקושי אפשר לראות אותו בשמיים, אבל כמה שכדור הארץ קטן, הוא לא כל כך קטן כשאנחנו נמצאים בתוכו, נכון? כמה קטן כדור הארץ לעומת השמש, אבל הוא גדול בשביל האנשים שחיים בו. למרות שאנחנו נראים כאילו חסרי חשיבות, אנחנו לומדים מדבר אלוהים שברא את היקום וברא את השמיים ואת הארץ ואת כל הגלקסיות הנפלאות. הוא רוצה להשגיח על כל אחד ואחד מהאנשים, מבני האדם, מהילדים שלו שהוא ברא וצלמו. ופרשת השבוע בכל שבוע עוסקת בתוכנית הזאת, התוכנית הפנטסטית ואנחנו רוצים להאיר בכל שבוע את האחד מזוויות, מהזוויות של התוכנית הזאת. היום אנחנו עוסקים בספר שמות, פרק 17, ואנחנו קוראים מפסוק שמונה עד שש עשרה. אנחנו קוראים בפסוקים האלה על האויב הראשון, בני ישראל רק יצאו ממצרים וכבר הם פוגשים את האויב הראשון שלהם הם נמצאים בדרך אל הארץ המובטחת אבל הדרך הזאת היא לא פשוטה קוראים לאויב הזה עמלק העמלק היה האויב הראשון שנלחם בעם ישראל כמובן ללא כל התגרות מצידו של עם ישראל מצידו של העם העמלק רוצה לפגוע בהם וכאשר הם מגיעים לרפידים עמדה בפני עם ישראל משימה שאף פעם לא הייתה להם, הם היו צריכים להילחם נגד העמלק, זאת הייתה המשימה הצבאית הראשונה שקיבלו העם, שקיבל המצבי שלהם ישוע, יהושע בן נון, להילחם בעמלק. בוא נקרא. שמות פרק י"ז, זאת אומרת 17, מפסוק 8 עד פסוק 13.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 והיה כאשר ירים משה את ידיו, ידו, וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו, וגבר עמלק. וידי משה כבדים, ויקחו אבן, וישימו תחתיו, וישב עליה. ואהרון וחור תמכו בידיו, זה, זה מזה אחד ומזה אחד. ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. אנחנו רואים פה אה, תיאור מאוד מאוד מוזר של מלחמה, תיאור, תיאור אה, המלחמה הראשונה של ישראל. הסיפור המפורסם הזה, אה, הסיפור המפורסם הזה בתורה מדגיש אמת שהיא מאוד גלויה ומאוד ברורה בכתובים. האמת הזאת, אנחנו צריכים להעיר אותה מאוד חזק בחיים שלנו, מכיוון שגם לנו בחיים שלנו יש מלחמות בעמלקים. האם חסרים לכם עמלקים בחיים כשאתם לא עושים שום דבר ומנסים לפגוע בכם? לאף אדם לא חסרים עמלקים כאלה בחיים. והאמת הזאת בכתובים שאנחנו נעיר אותה היום, היא אמורה בעצם לעודד אותנו להבין את הגודל של המשימה שעומדת מולנו, אבל גם את גודל של אלוהים שנמצא איתנו. שימו לב, בפרק 14, אם נחזור אחורה, כבר אז אלוהים רצה להראות לעם את הכוח שלו, בשמות פרק 14, פסוקים 13-14, ויאמר משה אל העם, הם עומדים לפני ים סוף, מאחוריהם המצרים, והם מאוד פוחדים, ומשה אומר אליו, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת אדוני אשר יעשה לכם היום. כי אשר ראיתים את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. פסוק 14, אדוני לכם לכם ואתם תחרישו. בני ישראל עברו את החוויה לפני עמלק, עברו את החוויה לסמוך על אלוהים. שהם כבר היו לפני, שעמדו לפני ים סוף. משה הבטיח להם שאלוהים יעשה את המלחמה, הוא יילחם להם. מה הם היו אמורים לעשות? הם היו אמורים להתייצב. אני רוצה שתתמקדו על המילה הזאת, התייצבו. התייצבו זה תהיו במקום. זה חשוב שאתם תעמדו במקום, כדי שאם משהו יקרה, אתם תוכלו לפעול. אחרי שאלוהים פועל, העם שלו יכול לעשות את מה שאלוהים אומר, ורק אז. אם אלוהים לא פועל, העם לא יכול לעשות כלום. ולכן אלוהים מבקש מהם להתייצב. בעוד מקום, תכף אנחנו נראה, גם אנחנו פוגשים את המילה הזאת. למשל בספר שופטים, פרק שבע, יש לנו עוד דוגמה על uh, uh, הדרך שאלוהים רוצה להראות לעם ישראל שהם לא יכולים לסמוך על עצמם במלחמה שלהם בעמלק במלחמה שלהם בעולם הזה בעצמם ספר שופטים פרק 7 פסוק 2 ויאמר אדוני אל גדעון רב העם אשר איתך מיטיטי את מדיין בידם פן יתפאר עלי ישראל לאמור ידי הושיעה לי גם כאן אנחנו רואים במסר מספר שופטים שאלוהים הוריד במספר אה, של אה, האנשים שהיו עם אה, אה, גדעון 90% מן האנשים כמעט 90% מן האנשים הורידו לא כמעט אפילו יותר יותר מהאנשים שהיו איתו מ-32 אלף ל-300 והוא איתם הוא אומר איתם אני אנצח הכמויות לא ממש מרשימות את אלוהים, גם הסיפור המפורסם עם דוד המלך, דוד אומר לכל עם ישראל, הוא עומד מול גוליית ואומר לו, וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב ובחנית יושיע אדוני, כי לאדוני המלחמה, ונתן אתכם בידינו. אלוהים גם פה מבטיח להם שהוא יילחם, מבטיח לעם ישראל שהוא בעצם מנצח את המלחמה. בספר דברי הימים פרק ב' מה שהילדים עשו את ההצגה גם כאן אנחנו רואים את הדוגמה שבעצם בני ישראל אה, לא אמורים לנצח את המלחמות בכוח שלהם כתוב ויאמר הקשיבו כל יהודה ויושבי ירושלים והמלך יהושפט כה אמר אדוני לכם אתם אל תיראו ואל תחתו מפני ההמון הרב הזה כי לא לכם המלחמה כי אם, כי לאלוהים. זאת הדוגמה בעצם שמראה לנו את האמת שרצינו להראות אותה מספר שמות. גם בספר מלכים ב', פרק 19, 32 עד 35, סנחריב מלך אשור, הייתה לו תוכנית לכבוש את ירושלים. הוא ראה צבא קטן של חיזקיהו וממש צחק עליו. לא היה לו שום ספק שהוא יכול לכבוש את העיר. הוא לא לקח רק בחשבון את האלוהים של חזקיהו. אלוהים לא הסכים שהוא יכבוש את העיר, ולכן הוא יצא להילחם נגדו. לכן כה אמר אדוני אל מלך אשור, הסמכות של אלוהים מדברת, לא יבוא אל העיר הזאת, לא יורה שם חץ, ולא יקדמנה מגן, ולא ישפוך עליה סוללה. בדרך אשר יבוא בה ישוב, ואל העיר הזאת לא יבוא נאום אדוני. וגנותי אל העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי. ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' וייך במחנה אשור מאה ושמונה מאה שמונים וחמישה א' וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים. אלוהים יצא למלחמה בשביל אה, אה, חזקיהו ובסופו של דבר מהצבא הגדול של סנחריב נשארו רק בגרים מתים. יש עוד הרבה דוגמאות בכתובים שאנחנו לא ניגע בהם היום, שאלוהים מדגיש את האמת הזאת בחיים שלנו. האמת היא שאנחנו יכולים לסמוך עליו אה, שהוא יוכל להגן עלינו בשעת צרה ושאנחנו נהיה מסוגלים לנצח את המלחמות. בסיפור הזה של, אה, שאנחנו רואים בשמות התנאי לניצחון של הישראלים על, העמה, על, העלמק, על העמלקים לא היה תלוי בכמות החיילים או בטקטיקה שלהם או על שום דבר אחר. זה היה תלוי בבן אדם אחד שקיבל משימה. הבן אדם הזה קראו לו משה. הוא היה בן אדם שעלה על גבעה, בן אדם זקן עם ידיים למעלה, שמרים את ידיו למעלה, והן נתמכות ומורמות לשמיים. התנועה הזאת בעצם נשיאת ידיים לשמיים, על מה היא מעידה? תפילה, בדיוק. מידע על כניעה, נכון, גם כניעה לאלוהים, אפשר לראות את זה ככה, אבל זה יותר על תפילה לאלוהים, בקשת עזרה. משה עומד וכל הקרב הוא בעצם פונה לאלוהים. משה לא מסתכל על העם. ומנסה לעודד אותם לנצח את המלחמה. הוא פונה לאלוהים בתפילה. הידיים שלו, תשימו לב, נתמחות על ידי חור ואהרון. כל עוד משה מתפלל, העם מנצח וגם להפך. המלחמה ברפידים עם העמלק התרחשה זמן קצר לאחר שבני ישראל עברו את ים סוף. אבל בזמן הקצר הזה, אלוהים התחיל להראות להם ממש בהרבה דברים שאין להם בעצם ממה לחשוש. משפחות שלמות הולכות, מאות אלפי אנשים, והם בטח שואלים את עצמם מה נאכל, מה נשתה, לאן נלך, אין לנו מפה, אנחנו לא יודעים את הדרך. לכל הדברים האלה אלוהים כבר דאג מההתחלה. אם הם היו רעבים, אלוהים נתן להם לחם מהשמיים. אם הם היו צמאים, אלוהים הוריד, לה, הוציא להם מים מתוך הסלע. אם הם לא ידעו לאן ללכת, היה ענן ועמוד אש שהנחו אותם, ענן בלילה ועמוד אש, ואדוני הולך לפניהם, אנחנו קוראים בשמות 13, 21, 22, ואדוני הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה. לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. אלוהים לא הפסיק לעשות את זה. אולי אתם לא רואים בעיניים שלכם את עמוד האש ואת הענן שמנחים אתכם בחיים שלכם. אולי אתם לא רואים את המן שיורד מהשמיים או את המים שיוצאים מהסלע. אבל אלוהים הבטיח לכל מי שבעצם ילך איתו, שהוא בעצם ינחה אותו וייתן לו את כל צרכיו. אף פעם אלוהים לא הוריד את הידיים שלו מהעם שלו. בתחילת הפרשה שלנו היום, פרשת בשלח, אלוהים עושה עוד דבר אחד, הוא שומר על העם שלו ולוקח אותם בדרך אחרת. שמות פרק 13, פסוק 17: ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה. אלוהים לא רק דואג לבטן, הוא לא רק דואג לזה שאנחנו לא, לא נמות בצמה או שנטעה בדרך, הוא גם יודע את המצב הרגשי שלנו, את המצב הנפשי שלנו. אלוהים יודע עם מי הוא מתעסק. אלוהים לא שם משקל גדול מדי על העם שלו כאשר הם לא מסוגלים לשאת. לאלוהים אכפת מהעם שלו. אתם יודעים למי לא היה אכפת מהעם של אלוהים? להפך. למי שלא היה אכפת מהעם של אלוהים בכלל, וזה לא הפסיק להיות ככה עד היום, זה העמלקים. העמלקים, כשהם רואים מישהו חלש, הם לא חושבים איך לעזור לו. הם חושבים איך לפגוע בו. חולשה של אדם נחשבת בעיני עמלקי להזדמנות. עמלקי מסתכל על אדם, חלש ולא חושב איך אני יכול לעזור לו, אלא איך אני יכול לפגוע בו ואיך אני יכול להשיג ממנו משהו במיוחד כאשר הוא חלש. אתם רואים פה שתי גישות. כמובן אנחנו יודעים שהסמכות שעומדת מאחורי העמלקים היא הסמכות של השטן. אבל תשימו לב על ההתנהגות שלהם בספר דברים, פרק 25 זה שירת משה לפני שהוא מת. והוא מצווה על עם ישראל לזכור, לא לשכוח, דברים פרק 25, פסוקים 17-19. משה אומר להם, סליחה, 18-19 אתם יכולים לקרוא, אני פשוט הפסוק הזה לא נמצא פה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך, שימו לב למילה הבאה, ויזנב בך. מישהו פעם שמע את המילה לזנב? אתם יודעים מה זה לזנב? מאיפה באה המילה הזאת? <מתתנב> זנב, נכון? מה זה הזנב? זה אלה שמאחורה. לזנב במישהו זה לפגוע בחלשים. הרי תמיד החזקים הם נמצאים קדימה, כל והחלשים הם היו מאחור. זה מה שעשה העמלק, הוא פגע באחרונים, בנחשלים. ויזנב בך כל הנחשלים, גם המילה הזאת נחשלים היא מתארת חולשה, אלה שהם נופלים, אלה שאין להם כוח ללכת, אלה שאפשר לפגוע בהם בקלות, עמלק ראה הזדמנות, זה אנשים שאפשר לפגוע בהם. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. המצב של האמונה של עם ישראל שהם יצאו ממצרים היה מאוד נמוך ה הרמה של האמונה שלהם הייתה קרובה של אנשים שלא מאמינים את אל... לאלוהים עדיין הם לא קיבלו את התורה עדיין הם לא היו להם יחסים עם אלוהים הם לא הכירו אותו, הם לא ידעו שהוא אל רחום וחנות הם היו קבוצה של אנשים שראו נפלאות של אלוהים חושך וברד וארבה ודם וצפרדעים וים שנפתח אבל נגיעה אישית בחיים שלהם עדיין לא הייתה. לא היה להם יחסים קרובים עם אלוהים. והעמלק ניצל את זה. עמלק פגע בחסרי האמונה. העמלקים זינבו אחרי החלשים ביותר בעם ופגעו בהם בלי שום פרובוקציה. כל הפשע, אפשר להגיד פשע במרכאות, של העם, עם ישראל, הייתה שהם היו בדרך, הם היו בדרך לארץ המובטחת. הם היו צריך, צריכים לחצות את המדבר כדי להגיע לארץ המובטחת. ברפידים, המקום שאנחנו מדברים עליו היום, המלחמה בעמלק, ברפידים אלוהים הרשה לעמלק, כמו שהוא הרשה לשטן לפגוע באיוב, הוא הרשה לעמלק להילחם נגד ישראל. הוא הרשה להם לערוך מלחמה כדי להראות לעם שלו את האמת הזאת שאנחנו דיברנו עליה. כדי שהעם יראה שאין להם על מי לסמוך רק עליו. בואו נזכור שזה היה בעצם הקרב הראשון שלהם והרבה כוח מלחמה צבאית לא היה להם. אלוהים לא רצה שהם יחשבו שהדרך לארץ המובטחת תהיה כל כך פשוטה. עמלק אף פעם לא יפסיק לרצות לפגוע בהם. גם בחיים שלנו באופן אישי, כל אחד מאיתנו יודע. אני גם כמובן לא חף מהניסיונות של השטן לפגוע בחיים שלי באופן אישי, בחיים של המשפחה שלי. אנחנו כולנו בדרך ויש הרבה קשיים. הרבה פעמים אנחנו נופלים, נופלים וקמים, ממשיכים ללכת, נופלים וקמים, ואלוהים הוא מבטיח לנו שהוא אף פעם לא יפסיק לתמוך בנו. כל מי שבעצם מחליט להצטרף לעם של אלוהים, הוא באמת מחליט לצעוד בדרך אל הארץ המובטחת. יחד עם בני ישראל יצאו ממצרים גם ערב רב, מה זה ערב רב? אלה שהם היו, שלא היו במקור מהעם, הם החליטו להצטרף לעם ישראל והם היו גם כמו העם צריכים להתמודד עם אותם קשיים. הם היו אמורים לחצות את המדבר ולעבור את כל הקשיים בדרך לארץ המובטחת. המלחמה היום נגד העמלק לא הסתיימה והשטן עושה הכל כדי להמשיך ולפגוע בעם של אלוהים והוא מצליח הרבה מאוד מקרים הוא מצליח אה, לפגוע באנשים, ש, אה, באנשי אלוהים ולגרום להם לקשיים מאוד מאוד גדולים. השליח שאול מתאר את זה, מדגיש את זה באיגרת שלו אל האפסים בפרק 6. הוא מדגיש בעצם שהמלחמה שיש לנו היא לא מלחמה פשוטה נגד בני אדם, זאת מלחמה רוחנית. העובדה שאתם החלטתם להיות שייכים לעם של אלוהים שמה אתכם במטרה של השטן ולכם המלחמה הזאת היא לא נגד בני אדם המלחמה הזאת היא מלחמה שבשמיים מלחמה נגד כוחות שרוצים לפגוע בנו אלא אפסים פרק 6 מפסוק 10 סוף דבר חזקו באדון ובכוח גבורתו לבשו את מלוא נשק האלוהים למען תוכלו לעמוד נגד דכני השטן. כי לא עם בשר ודם מלחמה לנו, אלא עם רשויות ושררות, עם מושלי חשקת העולם הזה, עם כוחות רוחניים רעים בשמיים. המלחמה הראשונה של בני ישראל היא בעצם סמל למלחמות של המאמינים שחיים בעולם מלא בעמלקים. במלחמה הזאת אלוהים מראה לעם את החוסר של היכולת שלהם לנצח בכוח שלהם. איך הוא עושה את זה? לפעמים העם מנצח, לפעמים העמלקים מנצחים. במה זה תלוי? זה תלוי כמובן בהשתתפות של אלוהים או חוסר השתתפות שלו. העם נלחם בעמלקים וזה תלוי כמובן בכוח של אלוהים ולא בכוח של העם. זאת האמת, כשאנחנו רוצים להראות את הדרך של אלוהים, אנחנו מראים אותה בעצם בכוח שלו. זה, זה הדרך שאנחנו מראים. אם יש שינוי גדול בחיים שלנו, אנחנו מראים את אלוהים. אנחנו מראים שאנחנו פונים אליו, והוא מנצח את העמלקים. והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. התוצאות של הקרב לא תלויות בעם ישראל בכלל, אתם יודעים את זה? יש לכם קרבות בחיים שלכם. בטח שיש קרבות. קרבות לא פשוטים. האם אתם מנסים לנצח את השטן בכוח שלכם? אם אתם מנסים לעשות את זה, תדעו לכם שההפסד שלכם הוא בטוח. יש מקרים, ואנחנו רואים את זה בפסוק הזה, שמשה מרים את הידיים למעלה, ישראל מנצח. כשמשה מוריד את הידיים, עמלק מנצח. מה זה אומר בחיים שלנו? קורה לפעמים בחיים שלכם, כשאתם נופלים, שעמלק מנצח? הפסוקים כאן מגלים לנו את הסיבה שאנחנו לא קונים לאלוהים בעצם, שאנחנו לא מספיק באים אליו באמונה, ואנחנו סומכים על הכוח שלנו, עמלק מנצח. וידי משה כבדים אנחנו ממשיכים לקרוא. ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד. ויהי ידיו אמונה. משה לא יכול היה להחזיק את הידיים שלו כל הזמן למעלה. ניסיתם פעם להחזיק את הידיים שלכם איזה כמה דקות ככה? מה קורה? אתם מתחילים לאבד את הכוח, הידיים נחלשות, זה מה שנקרא ידי משה כבדים. הידיים שלו כבדות כי כבר לא נשאר בהם דם. מה משה היה זקוק? הוא היה זקוק לתמיכה. גם אם אתם פונים לאלוהים, באמת, בחיים שלכם, לפעמים יש אנשים שאפילו כוח לפנות לאלוהים כבר לא נשאר להם. באמת. יש להם אולי אמונה, אבל כוח כבר באמת לא נשאר להם. מה האנשים האלה זקוקים? הם זקוקים לתמיכה. ואנחנו רואים כמה תמיכה חשובה, כמה התמיכה הרוחנית היא חשובה. מה שהמנהיג של העם היה צה, צה, זקוק, הוא היה זקוק לתמיכה בעצמו. הוא לא יכול אפילו להפגיע, זאת אומרת להתפלל בשביל, בעד העם בכוח שלו. הוא זקוק לתמיכה של האחים שלו לאמונה. ההצלחה של העם תלויה בתמיכה ועזרה הדדית של המאמינים. העזרה ההדדית הזאת היא חייבת לבוא גם עם יוזמה, לא רק בשמועה, עם יוזמה ללכת ולעזור ולעשות. התמיכה היא מאוד מאוד חשובה בחיים שלנו כמאמינים וכקהילה. קהילה תומכת זאת קהילה חזקה. קהילה תומכת זאת קהילה שעוזרת ל... חברים החלשים בה עוזרת להם לפנות לאלוהים גם כשהם אינם יכולים. ואנחנו רואים את זה עובד בצורה מאוד טובה בחיים של משה ושל עם ישראל, לפחות בהתחלה. אנחנו קראנו בעצם את האמת הזאת, את, את האמת שמאל האפסים שש, שלוש עשרה עד האמת הזאת שמראה לנו שכלי הנשק שלנו בחיים חייבים להיות כלי נשק רוחניים, אחרת אנחנו לא נצליח במלחמה. כתוב על כן, קחו את מלוא נשק האלוהים. לא בחנית וכידון, לא בסוס, לא בצ'ק שמן בהרבה כסף, לא בדברים שקשורים לעולם הזה, אלא דברים רוחניים. מהו מלוא נשק האלוהים? נשק האלוהים בעצם זה הנשק שאנחנו יכולים להתנגד ביום הרע ולעמוד כשאנחנו כבר יודעים שעשינו הכל. פסוק 14, עמדו אמת רוחנית כשהאמת חגורה על מותניכם ושריון הצדק לבושכם וכשרגליכם נעולות נכונות לבשורת השלום. עם כל אלה שאו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את כל חיציו הבוערים של הרע. וקחו את כובע הישועה ואת חרב הרוח שהיא דבר אלוהים. אנחנו יכולים לקחת את כל המושגים האלה שקראנו עכשיו ולהשתמש בהם כמו ארון מלא כלי נשק בחיים שלנו. זה לא משהו קטן, זה דברים שמפורטים כאן. אם יש לכם אפשרות לדעת איך להילחם נגד השטן איך לעמוד, איך לנצח את העמלקי, יש לנו את הדרך להילחם. אנחנו חייבים להתייחס לאמת הזאת באופן מאוד רציני. <אז> זהו הנשק של אלוהים. אתם יודעים שישוע היה נלחם בשטן עם כל אחד ואחד מהכלי נשק האלה. ישוע היה תמיד עומד עם האמת חגורה על מותניו. תמיד. השריון של ישועה היה הצדק כמובן, הצדק שלו זה היה שריון, הנעליים שלו היו תמיד נעולות ונוחנות לבשורת השלום, תמיד הוא היה רוצה לבשר את הישועה של אלוהים. את האמונה של ישועה אי אפשר היה לחדור והשטן ניסה הרבה פעמים, הוא לא הצליח והכובע של הישועה של אלוהים, כמובן הוא תמיד היה על ישועה. וכמובן הדשק האחרון, שבעזרת הנשק הזה, השטן לעולם לא יכול לנצח, וזוהי החרב. אבל איזה חרב? חרב גוליית? איזה חרב? רוח. ערב, <ערב הרוח>, הרוח. שהיא? שהיא כבר לעם ישראל, יש היום הזדמנות לגישה לכל אחד מכלי הנשק האלה. בעצם כשבן אדם, כשבן אדם מאמין רוצה להילחם נגד עמלקי, הוא מנצח אותו בעזרת אלוהים, אבל הוא מנצח אותו בעזרת כלי הנשק והשיטה של אלוהים. אנחנו לא יכולים להשתמש בשיטות של השטן כדי לנצח את השטן. אנחנו צריכים להשתמש בשיטות של אלוהים ויש לנו את ההזדמנות להשתמש בהם לכל אחד מאיתנו רק בעזרת כלי הנשק האלה אנחנו נוכל באמת להתגבר אם אתם תשימו לב ברשימה הזאת אין שום כלי נשק ארצי, כלום, אפילו לא אחד כל כלי הנשק הם רוחניים לגמרי כי רק איתם אנחנו יכולים להילחם עם כוחות רעים איפה? בשמיים. רק עם כלי הנשק האלה אפשר להילחם נגד השטן ולנצח אותו. העם של אלוהים חייב להיות במאה אחוז תלוי רק באלוהים. אין שום ביטחון בעולם שיכול להביא אותנו אל הארץ המובטחת. בואו נקרא את התפילה, את ההמשך של הקטע מפסוק שמונה עשרה עד עשרים. של שאול השליח, הוא מתאר לכם את הדרך שהוא חי עם כלי הנשק האלה. בכל תפילה ותחינה התפללו תמיד ברוח, שקדו בתפילתכם והתמידו בתחינה בעד כל הקדושים וגם בעדי, גם בעדי. שתינתנה לי מילים ובאומץ לב אפתח פי להודיע את סוד הבשורה. הסוד הבשורה הזה אשר בגללה אני שגריר, מה זה המילה הזאת שגריר? שני. כן, הוא בעצם י... מ... מייצג, נכון? הוא נציג, שגריר של מדינה שחי במדינת ישראל, הוא נציגה של המדינה ששלחה אותו, הוא הפנים של המדינה הזאת. השגרירות, השגרירות היא בעצם תמונה קטנה של אותה מדינה אה, ששלחה. יש כל מיני סוגים של שגרירויות, כשאתם נכנסים לתוך שגרירות מסוימת, אתם ממש מרגישים במדינה. היה, אני מאוד הייתי אוהב ללכת לשגרירויות ישראל בחו"ל. הייתי מרגיש כמו בבית, הייתי נכנס לשגרירות, מרגיש כמו בבית. גם עם השפה, גם עם הדברים שהיו שם, הכל. זה פשוט ישראל קטנה, במקום קטן, שגרירות. והשגריר הוא בעצם הנציג של המדינה במקום. ופה שאול אומר שהוא בגלל הבשורה הוא שגריר שגריר של מי? הוא שגריר של יהושע המשיח הוא נשלח, הוא השגריר שלו אבל איזה מין שגריר זה? ההמשך, המשך ממש פתטי אבל לא, ממש שגריר אסור מכבלים השגריר הזה הוא מכבלים אבל הוא באמת מכבלים? מה אתם אומרים? האם הוא באמת אסור בכבלים? הוא בטח שהוא כן, הוא בבית סוהר, אבל מה בעצם שאול השליח עושה שם? בגלל מה הוא נמצא שם? מה הוא רוצה להשיג? הוא רוצה בעצם להביא את הבשורה לכל בן אדם שהוא יפגוש. והוא רוצה לדבר בביטחון. כל הדברים האלה שהוא רוצה לעשות, קשורים לפסוק שמונה עשרה. כתוב התפללו תמיד ברוח, שקדו בתפילתכם והתמידו בתחינה בעד כל הקדושים וגם בעדית. שיהיה לי אומץ, שיהיה לי כוח לפתוח את הפה שלי, להודיע את סוד הבשורה. הנה התמיכה. חיפשתם תמיכה? בבקשה. האפסים מחזיקים את הידיים של שאול למאז. כך, מחזיקים אותם. מחזיקים את הידיים כדי שהוא יוכל להמשיך, אחרת הוא לא יוכל להמשיך. ואם הוא לא יכול להתפלל? העמלקים ינצחו, הוא זקוק לתמיכה. האם הפסטור שלכם זקוק לתמיכה? מה אתם אומרים? רק אלוהים יודע, וגם הפסטור הזה שמדבר פה, כמה תמיכה הוא זקוק. והוא נותן, הוא מקבל. מקבל מחברי קהילה נפלאים שעוזרים לו להרים את הידיים. ועוזרים לו בכל מיני דברים. במילה טובה, והכי חשוב, בתפילות. כי אני צריך, כל אחד מאיתנו זקוק לתמיכה. גם אני. כדי שאני אדבר בביטחון, כדי שאני אוכל לעשות את העבודה שאלוהים נתן לי, אני צריך את התמיכה של הקהילה. כמו ששאול ביקש את התמיכה של האפסים. תתפללו בשבילי, הוא אומר. תתפללו בעדי, התמידו בתחינה. שיהיו לי מילים, ואני באומץ לב אפתח את הפה שלי להודיע את סוף הבשורה, איך יהיה לי? מה אתם חושבים, שאני בן אדם אמיץ? שאני בן אדם חזק? שאני בן אדם נפלא? גדול? אני בן אדם בדיוק כמוכם, אבל אם יש לי את התמיכה מאלוהים ויש לי את התמיכה של הקהילה ואני עובד בעצם תחת השליטה הזאת של אלוהים אז אין שום דבר שאי אפשר לעשות אפשר לעשות בעצם הכל המלחמה בעמלק היא מלחמה שהסוף שלה יהיה רק בקץ הימים אנחנו קוראים את זה בסוף הקטע שלנו, של הפרשה, שמות פרק 17, פסוקים 14 עד 16, סוף הפרשה, שאנחנו, הסיפור שדיברנו עליו היום. ויאמר אדוני אל משה, עוד לפני שהוא כתב את הספר, שימו לב, הספר נכתב רק לאחר מכן, כשמשה בעצם הביא את דברי אדוני בספר שמות, פרק כ"ד, בפסוק 4, רק שם כתוב שמשה כתב את הספר. אבל כאן עוד הרבה לפני אלוהים אומר לו תכתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. זה העבודה של אלוהים. אלוהים אפשר להגיד במילה אה, קצת אה, לא קלה יכסח את השטן. הוא יעשה את זה. אין לו שום סיכוי לעמוד נגד אלוהים. למרות שהוא מראה היום את הכוח שלו בצורה כל כך כל כך ברוטלית שהלב פשוט נשבר העמלקים היום מסתובבים בעולם תופסים אנשים חלשים וחותכים להם את הראש אתם חושבים שנגמרו העמלקים? העמלקים מחפשים מכונית שמסתובבת בכביש כדי לשלוח עליה טיל ולפוצץ אותה מה לא חסרים עמלקים בעולם הזה היום, לצערנו הרב העמלקים לא נגמרו, אבל אלוהים הבטיח שיום יבוא בעצם שהוא ימחה את זכר העמלק מתחת השמיים, אבל מתי זה יקרה? זה לא, זה לא יקרה אה, לפני שישועה יגיע, זה לא יקרה, רק אחרי. ויבן משה מזבח ויקרא שמו אדוני ניסי, ויאמר כי יד על כס ים לאדוני בעמלק, ממתי? מדור דור, מדור דור במילים אחרות עד סוף הדורות, אין סוף לדור, עד שהדור האחרון אה, ייגמר, רק אז ייגמרו העמלקים, וכל מי שיבוא ויספר לכם אה, סיפור אחר, שיהיה פה עולם נפלא גם עם עמלקים וגם, המ... וגם, אה, אה, וגם עם ישוע, זאת, זאת אמת שאנחנו לא מקבלים אותה בכלל, זה סיפור שבעצם מראה את הכתובים בצורה לא נכונה. כשאלוהים בעצם ימחה את זכרו של העמלק, זה יהיה זמן הנצח של המאמינים. זה המקום שבארץ המובטחת כבר לא יהיה מקום לעמלקי. אפילו עמלקי אחד לא יהיה. כתוב זאת זיכרון בספר, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת לשמיים. אמן ואמן. בואי נתפלל. אבינו <עבינו> שבשמיים, אנחנו מודים לך אבא על הפרשה שלמדנו היום, על התוכניות שיש לך לעם שלך, ואנחנו מודים לך שאתה נותן לנו הזדמנות לקחת חלק בתוכנית שלך, תוכנית הישועה שלך. תברך אבא את כל מי ששמע את המסר הזה, כדי שאנחנו אבא נוכל לסמוך רק עליך, כי לא בכוח שלנו אנחנו יכולים לנצח, אלא רק בכוח שלך. תעזור לנו להשתמש בכלי הנשק שאתה הראית לנו היום, ששאול השליח הזכיר לקהילה האפסית. אז, אבא, אנחנו מבקשים ממך שתעזור לנו לתמוך אחד בשני, כל הזמן רק לפנות אליך באמונה. תעזור לנו, אבא, להקדיש את המחשבות שלנו וגם את המעשים שלנו אליך, כדי שאנחנו נפאר את השם שלך בעולם הזה. אנחנו, אבא, בלעדיך חסרי אונים מול העמלקים. בעולם הזה. אבל אנחנו מבקשים אבא שתעזור לנו להיות ברכה לכל מי שיחליט להיות חלק מהעם שלך. אנחנו מודים לך על ההבטחות שלך ועל האהבה שלך ועל כל מה שהכנת לנו. שהשבת הזאת תהיה התחלה חדשה בחיים של כולנו. שאנחנו נלמד לסמוך רק עליך ונמשיך אבא ללכת בדרך אל הארץ המובטחת עם כל הקשיים ואנחנו יודעים שאתה אבא נלחם את המלחמות שלנו. תודה על הכל, אנחנו מבקשים את זה למען שמך, למען התפארת שלך, בשם של ישועם המשיח, אמן ואמן.